Bueno. Bye, bye. La güey, güey. O música jartea normal le el lengo. Hostia, qué mierda. In. Vale. Ezkerrik asko, da barkau. asko, bai. Ezkerrik asko. Bai, ezkerrik asko. Ezko, edarrizen jabalaz, erditzetzen. Vale, earki. Barkau. Urseak aso, ezkerrik asko. asko, da barkatu, aldesa urretik, <laughs> disparat edaneatik. Ostia. Postmodernismoaren... Eh? Eh? Postmodernismoaren... Koletilak. Biktimak. Mm. Musiki jarrua la fondotik, profesional amateko piskat, buken arte. Horideu, eh, da. Atzalde hon, Bargas. Atzalde Hostia, era los... da... un Amuno. Un Amuno. <ríe> un Amuno va que, que... a Lánondo va. Un Amuno es que chiste orguinitorreño, no. Miguel de Miguel de Amuno, va que... Soy Miguel de Unamuno y tengo una polla de 50 centímetros Una qué? Un el escritor. Eh? A Lánondo, a Lánondo. Por <ríe> tantos años. Igual, e, batxe esan berdiak gaur el, opariak egon direla Ola zio, zizela gero gauzen materialak lagatu txo balde bat Batipat peina mistiko bat ortzen ba Hor, e, daun, albarka zekarri txiko e, opari asko Eta, e, torkizun baten, moz baten, leheak eta txobatoi balein berko jau Ez, holo gauzatik jirreti normaletan, ez? Ni, piskaz guztatezite, ola, kutroi asuntoa Bueno, materialismo a despojatzeko, es? eh? Ah. Adibidez, ba diskuek. Eta disku Santa Bárbara eta Kobrazulo. Eta importanteen eta haue, hori horrice zien zeu gan horrek. Oruja, oruja, galiziako ajuartente aju de huya. Mm, Ni pixka eran oso gora zioak nitzago. <risa> <Ahí. risa> <risa> bueno, bueno. Baina gero intentan gaiat. Ni bae. leku inkomodotak gustatzen zide asko. Raixoko ahotzeak ondo etortzen nok. Ika ahotzako noakek, mm, Bai. <laughs> <laughs> bueno, aldan ondo. Txalde hone bai. Arra txalde bai. Bueno, ik, eh, ikuste eut, amen. Menin e ikuste eut. Etorkizune ikuste haut, amen bezala. Ja, bai. Nioen de medium, nahok. Mm. Medium eita... Ita Vargas en arte con medium, o, o pontífice, de, de, de puente. Ah, pontificiada ah, de puente. Va sono porque Vargas, y chain chain chain Vargas en teléfono pariseco tipo bater <coughs> O sea, parise bisioken tipo bater <laughs> Eta telefono horiz garaibateko Jose Gaportoaek. Detalle gesela bai, en zurintzar. Por claro, hau ka daixuetan este ikusten. Tipu tipo hauek garaibateko, eh, Vargas. Bai, kalkuladoria jaukak, baina hortik gora Eurokonversor igual. La, bai, bai. Bai, Arma arrojadiza de salario, bai, motel. Bai, merkieta, besto de este Bai, Orido. 9.90, 9.90. I bai, bakik se category que etorgisen ona. Bai, claro, se os veis, sí, sí, vale, vale, jugat, vale. Antsunis enjuat, eh, danak, ez, baina bai, Antsolak olahu batzuk eta comenta bai zenhuek, eh, hostia, Orjao tipo at eh... Iriati jota fuego ibiltzen dokena, eta bai, bai. Bueno, jota fuego bializ esan diat. bai, bai, nik orduan bixak gentzun da jauzkat, baina gehiago esan jostek, igual, igual, geixeo, igual o, esan jostek, bai, beste noiz bai. Aldan ondona entzuna joan, bai. Hor esan, hor esan entzun jau. Hor, bai, hor bai, bai, bai. zehose onzuan. A, bargase urten zuan, temia? Bai, zehose bai. Bai, zehose bai. Noka akordatzen. Ha, bai, nire ez. Igual esango nintxan bozatzen. Ido luena ero, da Kaletik ikusi iguala he, ah, eta hitzala atrebidu saludaratzen. Ah, bai, bai. Kejos <laughs> ah, Dani que presento a vosotros. <nio>, la, <laughs> Ahora, iste presentaeurei eta. Eta gero en Balkoien beira, ni en Balko plaza miseno. Bai. Bueno, sin, a ver, gendi vas aquí que o sea, gambarabado, baño ni gero bal, oza, Da hortzaudente zu ani hor beire. Ostia, oihu hori Ostia, goitsi peligroa, hauxe, eh. Sí, eh? <risa> ni me <melenu duano, risa> baina Kristoan kartoia zigatak si eta goitsik, ah, hostias. Ah, ah. El pescado está vendido, bai. Simón. Cantu berrioa hauk orri buruz gainea. Ah, vai? Santa Bárbara, bai. Grauta hauk, grauta jaek aspaldi, igualixa mm. urte bete, baina etxuak. Así es a tener descrillas. Es es a tejo que estriillo. Estriillo que el el cartón asoma, no hay nada que <risa> Es un, de, un, eh, un nefasto futuro capilar, el cartón asoma, no hay nada que rascar. Bai. Hola, hola. Bai, ¿es? Vai, A ero santar, hon santu bayu, cobra azul destiautzen ethotik, oinda la gotchi, eh, anzulo latar batek ezantzian, eh gañare, amen, eh, programako ne Bai, Maider, en su Juan, eh, ni ni analizati dicen na, Bai, Santec. Hostia. Et igual es sinsuan, Maider Bai, bai, bai. Et beak esantzian eh baina etxea seindan, eh. Han izatu enchantment barcasda, suta, suta, no, bai, vista de ocho de da. Hacking o jueza, señora. Vea que santzia ni concierto baten. Ikusi nun, Cobra Zulu dicen, hostia, co esto grupo alza con, bai, cargo, que ni esan eh, con rasulosos salvajes, van. Bai, Gaurko programiera la e izango seguramente ala en Twitch chat. Bai, es. Aldan. Mirando a la trusta. Izan <laughs> liteke. Baina ni oru joa ez naileratzen, o sea, que... <risa> <risa> tagipa. Vale. Auforma el Javi, ¿qué? O oh, sea, casi. Yo la ne hago mi hawk. <truh> que Bueno, miel, bueno, miel enachueo por si acaso ese sangüesta, ¿vale? Eh, Esa ¿eh? Ni banaja Javi que raten. Vale, ni pisquetainau. Eh, ni nahi gonean Programa oiziti ordenaue eh? Daizetietak mm -hmm. busketaz busketa Entzuliek, ondo entzun, ondo barrenera Omen ez emerditxeaun perlak Baina oizte izango seguramente Ordun, jungoa jo, hola Entzuliek kokatzeko eh? Probaili da egu txiga, hola I, irraditzin ibilitxea Ematei baietz no, Plaza izona Kuali da asko gauskateta Bai, bai Sí, va, va Basque, ¿ves? Ni mense jabatzukuzitza. Ni eh au berazken aguante mao, tema hau. <laughs> La onche sa ah, onche ah, tortzondo. Bueno. Suis altsa pasatzen. Eh ani interesatzen zizte gire bizi eta eta eta Santa eta hori dena itserri bai, baino hau de satie. Suis altsa pasatzen bat ematen gerlitze zate. Ostia, mieren geldiuna da San Bertzoat zin falta. Mm -hmm. Eh ekartzeko bueltan lan itzon liburuare, ez? Gelditzea, eh? otsaite xok, orlo gesea. Hombre, berguetan hasi beste tema bat, ez? Beren dago titularra horiuan liburu eskau mie, liburu eskau eta hor gero se pasatzea. Liburu estixo eskatzen igual da klonk. Ostia liburu ez gertzen da Se pasatzea hor. Aldera badik, eh? Beti eta zen dogse Jose Proetxuska, liburu egalez baina beste zeose ikasikoan, bueno, ez? Bueno, txai chat por misticismoan sartzen magaitzuk. Etzatzue, pasatzen hori? Neri ez. Neri ez? Bale, bueno, honen manteme. Ez es jatola espezialmente galdera hona pentsau. Hori sanlegi igual. Ez, eni, imaginau. Ni pasatzen zitek. Hau pentsoten okenean, ez? Nari. Niko honi fiela galdima nauk. Dari. Realidade ez yes nauk. Porque hemen beste mogidatza ortsena joan, da oin izkatzesian askeneko galderie, ez? Yes. Ja. Yeah. Yeah. Eta hor dun, honi behorrek esaldu. Bere, bere bere funtzioan zoon bat oin egin burle refugien ola boltaka ja, ez que halea, e xe, la hondur zela egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin erlo jugan egin egin egin egin rarararata esalba jo gu inertzio orze puntotaino haintze eh, gu gaurretik pentsauteko horrekin esalga txile maten home horia bizitzan epeti zoten dana esken nian ze erabakitzen laera bakitzen ez? ondirik albedrio es? albedriota esaten dutzena baiak ero Gero, eh, horda de indar batzuk, es, eh, erbat esaitxuela beti, ez dakit, beti lekuberdinera, es, eh? baina, bueno, piskate errekia bajoiak eta ahi berakin piskatez. bakoitza bere bizitza, hortik bideratzen atzen dago, es, eh? hortik askurtetzen basa, norbanian problemak. Esto desaten eh, bide sozial bat, esaten dut zure barrirenak eskatzen dotzu norri kasos pahatzu bitxenes, eh? hendiaga iso duitxendok o, o Orduan pixkate, ire ire korriente interno hori sei bejak, bizi hontan. Ja, baina interno da externua ere, hotzo, hotzo vale, garbi, zer dan? Bai, baina horre influjo bat sortu hemen, eh, ja atexan ja, beian ja influjo ha claro. hundido In sortu. Influjo. Influjo eh? nei sortu eta ni medium esela eh, ikusi nod orduan <risa> Mediu centrum <risa> orduan eflujua se live ajaxo medio centrum gustachete asko uh, uh, uh, uh, uh. Ni horren amoraren go naue eh? bi ba, ustenian gaur or... bat ba, tipo sortu geroia biskena kapelaren ni desepcion hago eh, preste eh, torri no es es, eh, es. Eh, es, es eh, ni gora casi... hostia a ver inmediatamente verla Eh, baina ba, ba, gora kajoiak bai, Esti hau ba, aklarau lenoko galderie baina ba. bueno, Ni <coughs> aldan alda ondokin na jaok mm -hmm. Hortik ertetzen baiz Gaixotu eta asunto, asunto Emozionala izetetzen du gaixotasuna Ne ustez Baixalik, Me, eh. medicina germanikoa Eta txexat entzun duzuet Baina eh, mm horti -hmm. joiatze tirua baiza, mm -hmm. eh, Asunto danak Emozionala di ala yeah. Bastante jote juek en el klabo Eta eh. Yo, que... Que... Vale, ni On... hostia gustao jatak barkatu, eh, baina sea ha... Ya ve inglesa y tatuauta, ¿vale? Ahí. Hostia, igual vale. es sin suan esas, Bai, bai, bai, onati itzen diago programa honetan. Bele, bele leku guzian. Ah, bueno. Oinetzea ten ezert de ahorita, bai en su programa, eh? dan explicas. Vale, un chumo jugador yoki, bai. Saspira Renata. E ono kentzukotan geix hau, eh, ustaki pizkapso puta de tortcego tas. Preparauta, hostia, se prepara Chiqueronin. Qué va, qué va, eso. Eso que es. Gañea es. Gañea orgua garche, hostia, preparado diablo. Bueno, nik nizade nahi nian lehengo galdera bukunez eta nire aurre pentsa mendui fede eh, galdera hau merdiat ire zet lekutati atorrona, idolo bezala Karota Karotap, henti fijo ez hau zila eta Ez, ez, ez Ez, gaitxuk ez hau zen, da nik bistaz bez nahi. Bueno, bi, seguro ikusitxa bai, kruzau gaitxuk o, Baina, zure bueno, yes. kontzertuat ikusten eusen Baitxa, eh, ikua usekula berba no, ono, ono, ono on. Be bez? hoy ni a mi cindera Nere ana ekartzeko hau. Luetzek? Niamen naio el harazien. Sí, ese es el hermano. A ver. <laughs> Era carpinindarra hidi dike... i bai bai, baukak, eh. Baukaino, a ver. Hoy causa, eh. Ni gustas si te eh, ni caos alineo. Ni bai, ni ni gustaste si te. Causa y bai. No dana desastria, o sea... bai, eh. Desastrian eroso ibiltzen hori. Mm, mm. Garai hontako gondo, ez arte irte be, un ber garai sea holako ba, jende zango jau nitz e hartu nagun, Kaosin ondo ondo moldatzen jendiek engolaurrea. Ez arte ibe. Ni kausian, osea, oitsutanak jaok se mm. tranquilla motejua ta igual, baina oso nerviosua, no, gero mm. beti tan improvisauta itxe jua. Mm. Geixen oso ondo. Sameruan. Eh, ni es, ni erako oso kaotiko salia. Ola, kaos soziala gustatzea jat, eh? Ola, mm. mundua angasgora jartzen genian gustatzea. Da, iriparretxik isertetzei. Sozio patatzea genin beti, eh? Ni bastante <laughs> nere kontrola, kontrola eska gustatzea galtzia. <laughs> ja, <laughs> <laughs> guztat, guztat, nire ez, eh? Zai bueno, uh, atzen, no, korre. Eusten. Mm. Bele, guan, bestela uf, mm. ber, burua bueltasko. Ondo, aldan, onda. irekin bastante... Ma, ba, koixitzen, ahabir, Ni be mundua hankasgora. Be... Me la pone bastante, bai. E, dana ventajia, pentsatzeko. La atletiko ondo, gero, bildur pizioa esartzen doke. Esartzen no, da no, no mekago en dios. Oinza, oinza. Bo magasten batitzu ma hausten, eh, akojonau. Vaya, bueno. Vai. Vai. Ori, izan miar Bai, izan bok. Ba, izan bok. Harto kojo. Izatek, gu... Eh, ni betiregarri oni tronkoagarri ose ustez bai zuek badukazu badukazu zuek jo te izate ordena baino hire baijoa eh ondo eh oso askorto de este ni de hecho madera no nai eh, tronko etxotik etxotik etxotik ondo etxeñe ondo etxeñera ah, vale. madera madera no porrena <risa> informe tan jabon ¿no? <risa> madera madera Oye, madera <risa> arboliada gora eta no está ragondo y metal Mm. es metalaxeok egurra moste jokena mm. medicina chinako osa ditu dani zer da es es baina egurrak metalak egurra kontrola que... Metala bitxe jok tasuak egurra Alkimista eskem alkimista da gero hola claro. pasa alkimista eske que... fulcaneli aqui <risa> nos da leña <risa> eh, bueno, xeran, achovek, da, ya, mm -hmm. no ondien asieran gachoek da pasa zu ja amos miñu ni na idea tena esandek I, idolo esela torreais baño sí. idolatrachek Horidok. Nei hori guztatzen izte. Mm. Gertun, zaudi jende batek, erakarri ingatxik. Nani adibidez e kontzertuen, Zantabarberan kontzertuen, nint flipaenean. Dio, Ostia, hona, zo zebintzet. Ondi baziok, ez teatena ezadutzen da guapu edena. Nervioso garrinitxan. Gerturet gertu, gertu, jaitzen da, nintzen, oh ez diegiz neana ez neana ez neana ez neana ez neana ez neana guntzuan guntzuan ireana izke bai izke bai no. ni nina ez poni ugen izan <risa> nero ardoz arroi eraten na, hostio, tipo zindai eta zintza banan e, Andoni neko nago Andoni, izagir. Andoni izagirre Andoni izagirre usteia zala bera Hori bargas de motel da zata <laughs> Ostia, ni ba, asko jarraizanik ba, Asko jarraiz, eh? Anaia jauka, nik asko txin Buzi izatean Bizi... Buzi, no Bai, ne bi loiba asko txin Ostia, amen, asuntu eh. ba, Koñatia Eta irutu zitean eh, Espektakulo Torri zitean bururea esanti magma Daila ere beste idolue Estan la hona torriko, seguramente inoiz. Asko gustatzeatak, nehi be Santi Magma, gustatzea asko? Boa, bai, da baxaukate behak intratua, mm. bai, bueno. Bai. Asko, gustatzea zitean Santi Magma, da gero torrezitean Ignatius Farrai. Baina Ignatius Farrain interiorra bezala. Kampotik Santi Magma, da barrotik Ignatius Farrai. Klaro, mm -hmm. ni Ignatius Farrai gustatzea zite asko, ba, bere, bere humori raro hori, hor, ze hori, hola. Ez tipu oso filósofo, neitzako oso gonaek. Eh? Gusta, tipu barrotik? Nola huiz zin motea? Bueno, paola, fantazaini zin direin. Ba, kuriosu, baina jaukat, eh, laun bat, eh, eh, programa honen salia dana, o program podcasta, eh? o zantegatzen eh, eh, eh, sant... <risa> igor, <risa> igor, igor, saludo, bat bialtzeo, txagurla, bendik. Igor, igor baigor, garitano. Baig. Eta arek, zea, e, e, arek, hola, definiu izan josta, gorren antzea. Benetan. Baig. Benetan. Hoi eh. Bai, motel, bai. Bai, oso salia, oso salia. Ba. Eta gero esan gogio, esan gogiat. Azkena esan ginean, azkeneko programan, haarri zego salai torsionat, atzi xe jarrotu ginean, eta aurrengo honin bizikleta nibiltze artenean eh bidegorritik. Irekin kruzatu hitzen. Kaue bidegorrian. Dara Ansolan ni vídeo orriyan eh ah beste tipo ategin bai. Kalbo altu ategin ni nadie se ha fijado bai veidana irana juntitean da eh un gichan animal iru lauso gundu bajaitsen no hostia ontxe agor de unoxeini izan gabas gabas bastante gaba ya escuri piskat bai piskat posible posible bajaits chat bajaits eh iba la bat <laughs> vale, hori bai. andalla las 8. Bechik, ya proba bien, nah, tía. Onche bechik, ese autzen y Justin Reddick, eh, horrena, acórdats nok. Y ello. Esan agua, hostia, veira pasabaitza, bai, vaino, usted parnaso. Si de salud nadie hiltzei bai. no lo Bai, bueno, mm. cosas de abuelas si y che Juanic, asco. Bai. Gravela, beneficio asco, Gravela. Bai, ni oña gravelero <laughs> no. Bile horritxin, nipa, grabelak inpiskat. Mm. <laughs> Hiltzenak, aspaldi ez, baina. Juin borko jau ez? Eh? Bai, bai, bai. Gero baino txoa tartu, usakon, mm. e? Eh? Urotsismoa. Oh. Bai, gu uritxio. Ostia, ba, ni nahi dokenian do apuntatzenok, e? Eh? Ni, ni urotsistia no etxean. <coughs> bai, bai eh? boa, gustatza eta. <coughs> ja bai, hau leheno zan diag, baina ostia graba usteat, Bai, bai, bai, bai pai, Hof, ba, salian opai. Winhoff, bai, bai, laguna jaukat. I I <laughs> Na, konik guteno, Iraña guteno gor, eh, no, Goispertigora, no, no. bakisuegoispernunda Goizper. on. I, penzao, go, I penzao, eh? vai, vale. Dok Antzuolan, ne, bueno, ne errian. Antzuolan bizino gan errian no jaiotitsu errian. Eh empresa ater, dok Mendialdea gauke Irain, leku bat, mm. eta hor errekatxuago eta erreka errekiago eta presa batzuaik hor. Mm -hmm. Ez oso oso baina oso politxak Eta horra ni zenok baina atze askotan neguan bai, eh. Ostia, ez sabes cosas queo. Ez abi zen dago. Vargas. A, ah, ira bisenaik. Bai, ah. bai, bai <laughs> gente asko ke, bai, bai. Vargas Blues Band. Eh, deasco penca xeo que estoque la bayamay, bai, Vargas ah, dogaixena, oie, Tarraja o sea, Euskalduna esto bat, a beh. Ni Miguel Ángel Rodríguez, no? ah, bichuik, baundo. Jove ba... beste con bueno, el Ni Juni Mariano, Primotella. Eh, no, que era <risa> irza <risa> Mateo. Maqueto, Maqueto Artiana, Euskadi gaztea Maqueto Leiaketa, eh, y leiste. Euskadi gastea dice Merdio Ah, bai, eh. Eta tema harroia Bueno, le lengo. Ira kurtsaileis. Eh, edukitzegitua ratzak batzutan asko, lepoletzaile izanait. Lepoletzaileis. Lepoletzaile. Lepoletzailene neoakultureta. Ah, asko bai. iragurtzen hau ere zaiz. Ez. Bizkaia edukitzegitua boladak igual edukitzen jua boladak hiru liburu batean, baina gero igual e, pf, urte betian Esebes. Igual gero ukurritzeta e, galkijote irakurtzia da irakurtze jua, eh? Aha. Uh -huh. Vaina es no corre, yeah, yeah. Come libros, eh. qué. Va? ¿Qué va? Sí, sí, sí. Hoy Nacho, sí. de pora pilla baten la umatela gostan eh Pedro Páramo. Te... Yes. Yes. Yes. Pedro Páramo. Va. Pedro Páramo Vai, Pedro Páramo a secas. Bueno, Mexikoiko... Ah, bai, zela oktipua e... Ildakuen. Ah, ah eh, eh. el llano en llamas dok. Pero paramo eh, el... el llano en llamas. Ah, bale. Ildakuen eta hau... Ni enogazko enganxao libur. Ni be... Baya... Asi no, eta eh, lagun mexikar batek laga jostak eta... Klásiko hau, que... Bai. Mexikoiko literatua, México, eh? México. México hmm. non dago. Es, baina... Gusto ahungo nitzuan. gainean han... Vargas haskojao, ki. Bai? Ni ¿Eh? aurrego atendak gaur... Itiendiat guizo... Seitarret dan... A Jonatán esantzoak eh ahí te intentan bakik. A Jonatán, pero azka, azkar filosofatza jotzi eta ni asko eta normalin berri, beti gaina osak jakintzu zate etxe. Normalen eso super ritzailiek es baino bere trasfondoen esantzoa mía. Yo a mí me gustaría morir en, en México. Ke te parece? Tipu gola ah, Bueno, más barato. <laughs> Bueno, ba, <tos> he eh, eh, arrado aquí con <tos> qui, <tos> xinua, eh, Hostia. Va de Merkeo, Aldinbok, chata, importa. Va, ba, ba, Amen, ba. Amen, yo ba. era imaginau, imagínate que 3000 €, 3000 €. Es harren egoitzak. 3000 €. Ani 3000 €in la 6, la 6, o tranqui. Aparte, iré inguru guruila ta onde estuju maten, porque es Launtzeko momentuak, bukaila launtza momentu hori, da nero ya, nire ustez enberko ginean, jun lekuta iltza, esatekik? Elefantien moduan, esatek, es? esatek, ah, iltzerak bai. gotez hituztak, elefantiak. Nio nio kurriu jate, sarre negoitza ningu luan, jendia ah. enteraunok, Daviela, gurasuen dirua, eh, eren kontutatik eta ratzen, gero estauak pagatzeko sarren negoitza. Gauza miserablia. Mas, ba, bai, bai, ja lo creo. <coughs> miserablia izin lekeik, miserablia baldima, porque ez, ez zin baldima gaihau. E, Gauza bak ez eukitziat diru que ez ari noitza patzeko, beste dok, euki, eta ir da gero, eh, estaba patz pagabau biarrisatia diru hori, zu semien kontura sartu lozulako dirua. Oa, uste otori jendia zioke laitzen, Simaz. Hori España, eh, ba, eh, marca España egez. Bueno, bai, marca España euskal ba, herrikoa. Eh. Mareka ja, Euskal Herria eta Espainia naztie oso arroxa, eh? Bai, dutxo, oso difumio Ni, eta jau, ja. Bai, Klima, bol, no. Te, totalment. Ya, eta, jake Espainia esan diraun, tema, tema jarrugeat, bezket, ordenatzea aldea. Hone? Ostia. Guberteo tekniko bat. Tekniko ameneote ana. <laughs> Beitzu gozta neuk. <laughs> Oye, tú, tú que me miras Es que quieres servirme de comida Zache, actual total esto bye. Bye, motel. Jorge. Oianbegó. Oianbegó, Jorge. Bai. en hocian, eh. Bai, bai. Va tipo bye, bye, bye. Eleantia, tipo Eleantia. Tipo Eleantia. Nazis Pensate? simpáticos los nazis, contención. Bai, bai. Pro kasiño Aldea i Senzuán, ¿eh? tipo a Cheuga Gusto txistenikan eh. Tori. Nei, bye. A ver. Haking de eh nazismue un momentu. Bueno, ya pizkena gaio, ya está, hasta, vale, vale, vale. Horcio, bueno. horcio, legal, vale. Vacío hori. Ya vean la gente. Bai, bai. Unekin Juan, da, kontra Hippie en contra Juan, que dicen, eh. eh? Qué le jode a estos. B venga, el jabón. Pues, vega, eh. hay, algo, hay una cosa que se llama jabón, quita los piejos y mátalo. mata los piejos y quita el olor. Vale, bueno. gero Robere, eh? bai, Hildek Baicha, baicha. Robinista. Mm. Vixe vale. un berdinin liljuan, eh? Es eh bat eh eh. Ah, bai. ah, vale, bai. vale. Bai, ni cafeteixan entzatso, ¿no ve? Mm. Bai, Televisiño i que chau gato. Bueno, oñe ah. oñ a am, mañan nahaut, eh temporada Jordan. Aicha dels alako ta ah, bai, eh? junok bah, piskata, amakine, eh bak uh piskata makine. Mhm. -huh. Bai aitian etchau gato. Etcian, bueno, bajau Da no, en teatro ah. ni. Claro, ontue ni Instagram sagu ah, hortik, hortiken eta ero Telegram da, hago mierdak Bai, bueno, Bere, vera suntzu sagu, bai, ez? Bai, pero tan a modoan, oso onata da osatxerre. Dani hone 14 siite Durango go basoka 14 siite ni. bukaek, no bukaek, buca, eh, no che buca, este aukere egikuteo, ba, Ja, eh? jote neono ni. Baixo. No, Ostia, bai, masai, eh? A 8 Ba ateruanan, bai, bueno, mm. eh, promocionatzeko no jago asuntua ba. Direktua mm. jotian Ibok. Da, mm. bueno, ba ondo. Ondo bere kontraisiño asko. Aure, kemote joan, merkaioat, borgat, nik usto, diskoa baino, saltzen ditxukela iso, kamizetak, felpuduak, eta alako bauza. Altzete nirek, tatuajik, tatuajik izan bat eguno bantan, zehuru. Nik eguno, nikusi. Niskutu no doi eh, horre Bueno, ba, jute aiz, jote eta, bueno, ba... Igual ikuste zaitxu jen diak, ino, ino zaitxu ala ikusi, da, ja. disko bat duz saldu, da, bueno, gure dok, batek esatezean no egin dala, es asko, es. Gugala figurante hutsak, es, Hane, gu eselako taldiak, es, Ola, maia, mm. gu musika zuzeneaneko estandian eh, eonga, eta mm. ba hori ha figurante hutsak eh, hango Euskarriko mainstreama geren disko, kamiseta eta felpudoak saltzeko. Uh -huh. Orduan ez ba. da lasdao, beti betikuak ta tarteka, ba hola o gentia deskubrir lege ke taola, baina. Ta gero ni harritzen daena adibez honitzen estan eh, bueno, eh, baten eh, Bergako talde bat Brigalok on diskoak saltzen zenenak, eh? Ta Brigalok eta hori saltzen diskoa martsua, hola. alabe asokan abenduan saldu ta saldu diskoa urte guztian esto gero si diskoa. Han dizaiote keguara, e, hasi aurikeo, gustatzen magatz bain beste, yeah, zela ezto gero si apiria no oh, maiatzian asko jota. Ni diskoa gero ezte juta naiz o so, ez daik, doentzuten, olibuduak otanan erosi bioko. Eh, ez daik. Bueno, beko, bere kontrasan egin, eba, gauza pozitiba, be, muda, ba gausa positiboa bete ana mudan, ba hauskak. Ni mm -hmm. gustatzen zizte asko juti, juti kustea mm -hmm. artista eta, bueno, zurte bizkade kontxo gustak. Igual. O la especie mena, o nea, ¿eh? Nea, este ídolo togat. Hombre, no es torringo, okay. no me maten, Juancho. ¿Habay, oh, yeah. oh, oh, ah, eh? Un dichagi, vea que chagi. Hola, grup, bargase que musi, <ríe> chagi, vea caño. Claro, bargase que chagi, vea, grupo la música acúa. Ah, vale, echagi, vale. Que chagi, que chagi, que chagi, que chagi. Vaña gusta chata, colaco, Pero, eh, va, eh, va, chagi, oca. va, va, va, va, va. Chagi, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, Eh, ne, es la digo Durango Guasoca Barrún, irikile hau. Izu, explicáis ahí. Asintatic, porque Chaki historiche. Grupo ana. Izen burua, sí, sí, sí, sense buru. Sí. Lensos eh veíanse Boys. Bueno, Boys, a todo esto de Rosly Boys, euquina Juan de de Roslis de Roslis eh Ba, guk etaatzeko zehako Roslis ez purituna ez Bai, enten zinua <laughs> Roslis, <laughs> baina bai, bai, bai, urtiak es? E, Jende hori ja bazik eh? Jende hori bazik Jende oskeria atizio ya... peneute da hori enteitzea Baina Roslis erretzeun Jende hori Baina ba, ja, izxe izxe ez jok Fijao, ja. fijao Baina nik dioan hauken da lagain, lagain joan Baina, Roslis <laughs> ba, Orduan, e, e, grupoa haukia inda dogela ah. rosly voice iaiz kantantia hola ah, vale. hola no gusta en serio ne mailan beste bait gente si ademaru beste edigitzen jigek kontuz hoya ja, eh ja, alto alto mi ha hecho ni ya alto decirone gorufoakina bai ne zaco eskaderi kantantesa onak bai ni sautzen dutenak eizan espectro eta kristona mm hhh -hmm. eh, bat de gonena da birrena dec Eh, Vargas, eh, sinó, eh, eh, Artola, Artola, Artola, Averriza, Artola, Vargas, arrenai, arrenai, Artola, Artolax hauek, Artatona Zabel, etrate taona, Bañeguero Posietaso Txea, bertzolai estilo... Ah, ah, nei gusta si, atak hartola, eh, guztatzen atak. Ba, baina ez tenaz joan adibidez, kolore egitzio. Golea digitzen atak... Ba, estena ba estena netako hartolak baxaukak, eh? eh? Asko mohidu ariketa, zea, presentzia hori... Ba, e silbeira bezala. Importantea eixetzen si, Tipo silbeira. Bueno, ruper, ruper, esto. Joder, beste ruper. Ah, hor jaak. Joder, bai, ah, a... nei asko guztatzen atak ruper, haitxe. Ba. Ba. Ba. ba, ni movimento salina hauk. Claro, bere presma de Ni Nin ere se has nire ikustego konzantza, da nei movementua, ni movementua. Es baliozu. Un roca gustatzen artola pun roca baina movementua bat zaukean. Artola hevisha da ana suan, ¿to? Ja, ahí. Escucho a Megadez escupo en la pared, Los Rockinson. Ni parentzesia me distendiat. Baru Fantasy Rosli Ordua Rosly Boys. Rosly boys, boys, a ver. Rosly Boys en baruna chabana. Come ni janta ginformasiño orinei. Ba, grupo atena hoi deitzenokela <risa> Rosly Boys. Ta bajistia, <risa> bajistia oñatikua. Bai, Esto, ba, chirli esto que Chirli dos. Tal vez Chaki. O sea, Chirli apunta bai. <risa> <risa> <risa> ya sabe, aukeraik. And determinismo matemisi a Juana. Ah, ah, vale, vale, Esta matemati vale, hori que rutemasio. Ah, bai, bai. Tengo de recaori, tengo de recaori. Y Germano en Real. Bai, bai, bai, bai. Audok, audok. Ordan Chirli do bajistia. Bai. Ocha, gata. Bai. Está pero ni guitarra y bai, la baterista Berkina Señuan. Ya era que te sabanar. Bai. Hori idarrikua. Zein? Patia jauna. Enata? Enata? Ba, beste bat esan bihoken. Ez es gina que eko eh, kua dira legoe? Uso? Ez, es, ez, eskuadriakua, es, ez. Es. Ez. Es. Beste... Zein joan, zaitzak? Ez es que no, gauratzen. ¡Salduncho, señor! ¡Ah, va! ¡Hostia! ¡Tormento! ¡Tormento! ¡Kale Gurdangak! ¡Ah! ¡Esao el sejoat! ¡Va, va, ah. va! ¡La hostia! ¡Ondo! ¡Va, Criston Grupo! ¡Va, Criston Grupo! ¡Rosley Boys! ¿Se ha ose ha pasado gata que men A ver... ¡Va, bueno! ¡Ibaldo! Ezan, eh? Hondo, eh? oh, entzutenok, entzutenok. Eh, eh, Rosli Boiz, vale, Rosely hostia. Boys. Eta ikitarria jotundok, eh? Bai... Ba, venga. Gutxi. Estamos neat. tardando, aldan hondo, hipe... Mori, gitarria jotundok. Rift bat eta anean. <laughs> Baina, ose, hiprez dao? Itxeko? Hi a ber, naino, gupe... Rift bat dago, bekari. Bueno, a ber, a ber, hi... bi urte. Naino, gupe da rift bat eta bi arzei kantu gauskuk. <laughs> <Bi>, a ber, gupe <laughs> entzau ginean, hostia, hemen benetan ja, gorputzartzen egin. Eh, <laughs> Kantantia lima ugeian asuntualde Eta eh, eh, eh, Va, eh, eh, eh, ta gañoa bi urte izan ez bi urte barbarko klaro ame ardura bai bai bai bai mota umia ik mo farmelia ilian behin geratu ze es jo zueke i ibiliko sare internete ditartekao lo que sea nei i mini que ukat, eh Hostia, asko asko restrekitu. I, hau eta hau. Mm -hmm. Ipinillo mm -hmm. gune mm -hmm. itsak. Claro, ni adie hor, hori Orri ziteke bai, eh eh ire erderazko letrak asko oso bioiuk. Bai, seba. Umoria erdea sobeto. Dechea seatik, baina petsezeratak petsezeratak erderiak eh ba, bixetan ba moldatzen oke, baina me, Biseta nor na no, okay. Ese a ver, quería, okay. A ver, quería. Someria o no pentsatze ja que umoreako, er, umoreako ero dispara tienda co eh, gastelera obiada la. Obiada. Mm -hmm. <risa> Eh, a ver, la esa. Pero bueno, es benechos definido con en Santa Barbara voltaba jo bye. Rosli ah, Boys de Chindiau. Ay, chido. Ah, claro, sí, ha visto. Ah, ¿A qué filósoficha contabio esta su, eh? Se ni que Rosli es que chao, condío. Vale. Claro, vale, ja, ba... nique... nique... Grupo, bat, jugau... <laughs> Grupo baten ten importante y yo baterille cantante y la un, ¿eh? una de a ver se pentsatze vale? Vale. Legaton bat. Rock and roll. En ni bi Santa Bárbara be, heseta eh, well, juau, <coughs> se ya erasau modia, mo O en modanjao, ni se gaisa. Gente, puto amo, se ha metido con el rey. Va y sea, presidente y rey. Kinsart, no sé, mérito. Vamos a hacer rock and roll contra el obrero. Está aquí con... Ah, <risa> ah, vai, ah. En plan, hostia, se ose ah, potruequen. <risa> va, se ose potruequen o tiquito Rock and roll antifeminista. Ostia, eh. Ehori <risa> al loro, eh, baina, bai, leike, eh? leike, eh? leike, <risa> featik, es. Negacionista osti... ingo na juan ni, gustoa. Ostia, negaci... negacionista. Negacionista antifeminista. Hortia ixu, bai ju, eh. Negacionista. Hortia <risa> ixu, esp espektakuluen, es, gaindosi, unero, ya, <risa> yeah, ostia, goa, txea. Eta, bajistia chirli, okelako, viste, la enano atartze juau, eta, bua, ya, estakia, enano gintze batzazagiri. Se ha de ser dana que botas te jago aña. Era una farlopía buruando, ¿eh? Horidó, <risa> que cuñemos. So, sí. <risa> Hiroshima <risa> Pafa, ¿dí? <es>. Hiroshima <coughs> Pafa. Horcer <coughs> dao, ni horcer cremacio. Hiroshima Pafa. Horidó. Enanos sobornando a ministros de Hacienda. Ni irudi hori. Puntándole sirope por la, la trastienda. Ay, vai. Horidó, ni... Horidóis hostia. Amen. Mm. Grandiosidad de vacío. La tipo de la ambicía aquí. Horidó. Hiroshima Pafa. Vai, a, más a o menos Afterback. Vai, Eta, ju, justo hori, zeakin, Fredikin grau bine ustan, eta ahi hor, gehatu inbiderzen, Juan, San Juan, lo mejor que he oído en mi vida, ahí, San Juan, orienzun juanean. Bai, bai, bai. Karo, ni erderi matiea, ni Miguel Ángel Rodríguez, nahu, ni erdixe zateundi bat, erderaz, erderaz, nahu. Bai, ni be, nik Fondo-fondo, eh, gero, ni erderaz txai, haitxa estremeñua eta ama gallegia, haukat. Ya. Ni Eta... ate, bai, bueno, ba ontxe, angua. Bueno, eh, eh familia de Granagua. Hostia, Politia ba, Granagua. Bai, erderia inestia asko esela. Era bai, bai eh. Eh. fondun bai, eh. <risa> fondun bai, pero gero España esela askenines. Mm. Espa nixen azkiesela, Madri, ez? Baina gero, dak dana Madrid de apoteatzea. Ja, Madri haitxio porreta, no, no. Eno, sekula jun, da, familie xia jaugat. Bueno, eunok aeroportuan. Madri es eixo sekula. Aeroportuan da tren ezta ziñuan. Eno, keon, es? Madri es. Granadan, bai, adib ez? Aitxa granadan. Aitxa es, eze sandok? Aitxa granadan. Bai, bai. Bueno, aitxa hau. Aitxa bai. Hama Ba, Granada, isu harri guztatxeatak. Baina, bai, Madriden en... Etxosta, Kesebe no. tiratzen, tío. Bo. Ech... Ni bai, ni oportakutineat. Madrid... Eh, Tio jaukatan, eh? Mm. Bizizeten. O sea, tío bizido que... Soleti bertan. Eh... mm -hmm. Y... Madriga, Osasco, guapo, Oscar vai, vai, vai. Granada, pero hay que ver un día Dada una filibulga que esta mierda ha dicho Y Granada, esa te cuate eh, O sea eh, La Provincia de Granada eh, Al Pujarran da ah, eh, un danajado maravillado va, va, eh. da Al Pujarran Bueno, es eh, un danajado Costa tropical de Oso Polichado esta. Y e, va, que va. mundo que. Bueno, ya que España se baukak. mundo, ya, la hostia, va <laughs> ni qué, buah, sorprendido con hostia. Ya so, ya ni ni flipote la chao, eh. <laughs> se. Eso se han mercopa. Ausauchi, ni ene. Esto que no si eh? <laughs> eh, se e, parientes y e, Barros lina itxita jodida, oine Santarba. Agitxian, ah, durangako azoka, eta hor, cirko azeok, eta hor, cirko azeok. Zemak jokuk orduete, ba, no funtiona. Neitzako, ne ne neitzako, eusko derri maileana, eusen eh? publiko mailea, mailea, gani amengu izotxat, espetakulu guztatxeak, uh -huh. espetakulu guztatxeak, ni, de etxotik, horiak eskizioa zan, dira, hilea, puto vaiskin, culo, eh? miel. Eh, Gusto zizdean, ira espetakuluak, musiku gozono aio Santarbaraguk, oso oso onak, Hortitipoa zautzen nian beste grupoa, hot dogs izan. Bai, bai. bai, Por cierto, bueno, ontsimen primizian emuleik, eh? Gota, gota. Eh, Join bichuek eh, urtarlano eta lauan, debako gaztetxian. Ah, hostia. turmisen. Turmisen homenagia, da hot dogs. Hot dogs, bai, eh? Azkenengo, hot dogs. Hostia. <laughs> wow, Sega, behatzi hostia. grupo ero txasen mal jaegen, da hot dogs ege zeik antu. Turmix, zeñuan? Kike turmix, presure fagerzeko, ha? Eh? hori horriia mestres izan son son una sisona taldiak ekartzen, bajodogs ah, bai. ba girara eran situan pizkat Espainia bai. da, da zuan suan jeta bat. Un Elevante mm. en una cacharrería bai. eta hor, bai. Rock Escandinavo adidez, Rock, eh, bai. rock horrek ekarri joan ba Helicoptero turro negro. Ah. Eh bai. Bai, Torrano da Giran il tersia sí, en onda, Torrano Lene bai. Referentia Turbise Enrique Vitoria, Chiribitonena Naia. Ori dok. Madridi Misjuan, Potoloba Pajaruan Jute Justo pa, es <cantan> pa, vale, suan so, la gustiedad pa bari, ese Kike Turbista, echaba <cantan> <cantan> más. Eh, Ni personalmente, eh. nojones, Popic Bainer bote Juan Tavarnati. Estéis en a tomar por culo. Guay. Ni Ginferreco, ese o sea, Anedo estaba ventunada, Inferría Kike, Enrique y Primizia esan da Oh, Zer da oh. nahi txea. Enbeste pa ente zirik eta eh, Hot dogs, eh, que jote jokera. La... Bai, bai, ah, espektakulu, ah, espektakulu. Ah, ah, Iri espektakulu. Vale. Jaro, izt, berentan ez dakiko zirkue da, no ez, es, ez dakik, baina iz publiko ezela espektakulu konsumintzen egin, es? ez? Ah, claro, es? claro. Guren es? claro. gecuta espektakulu, arkita arbi elitzen degen euskal derri maian, espektakulu mm. zirkue maia dala. Mes? Ah, bueno. Zirkue eh? salia joela. Zetagena etxio, espiegatzeik. Puf, ez? Nik ez ke... Etxaixat ah, nei... Ka, eh? Kantu bat ezagetak eta etxu bat ez dut eta zango, jaixat zertak, zentia entzun da, daula, baina nik eno, eno zaiatzen ez da, hortan. Ose, etxaixat. Jaixat inhuela baina telebizinuan, zeh, ose, bastante potentia. Ja, ja, ja. Ote ira jo charra Oso, asko ah. izte... eh? de tell. Ni es hakiji mi gusten, da incidente. Bai, esto. Ni, ni noran sin malla au, gustas istik, buah. Bai, eh. A eta libertad esa. Nike de Chaixa, Nik, baina Chaixaten moan eh ni fuor la divides, zate ostake, ni. A 1000000 € de Motorstat, igual esango, esta parte batzunak, baina es, ikusi ta, esan, hori do que mm. zein, Amar jua horre ez dozta ezaten Amar milio euro batik eh? Jaixa, jaagela Williams Batzuk, beltzak Baina, biztas etxeixa Eta o, Beltzeti beltzare antzen man bai Iriak ez, ez ki, <risa> ah, Mitiko rubio Korrotzen ba, ba, ba, hau Nei laun bat igustatzea guan da horreati mm, Gika kara jobean odanik ara jorten mm. ganean De, bai, nik isenak ba jo, Bat adepo igual, eh. barkatu, eh? Azken hontzera jozte zaite. Oh, honde materia importante, eh? Beste lan tonterik joan. Bat veine beridikua dok, geetan eh, Donostin illunbeneo te situan leen antro bat zekola. Ba, bai, ugernan bai. iztegoenean ernan inasuntua, ba, gusten ba, ara. Eta behin realeko oseose onsuan, oni se, hostia jaia. Eta esan na ostia, Hostia, Se las van. El jugador Ebat tipo batek jaukak horren antza. Eta ta genteanak esateko chan antzholago tipuai horren Areni Sena, izan eh. Txan, tipuahi, Gorren, ba, i, oztat, eh? E, jode, bueno, oye no me acuerdo. Juan jodo antzholago. Ba. Eta ikusi na Juandez, hostia, hori seago. Sí la aki, nela una flipada, joder, antsa gauka gela kotai. Ezautunagoana antsa gauka alrebes. O sea, iba, iba. Bai, ala inversa. Eh, bai. Bai, eh, Nijat. Nijat Kawechi. Nijat. Turku, Turkuoni. Nijat. Eta ezautunagoan Nijat, eh, bateatik go bateratik. Bai, seago, hostia, hor reganxa gauka. Ni kontuek, Circo Maian, zirko Circo Maian eh, ma espectacular es? o dice de la montada en publikoi gustatzaola zirkua, ¿vez? musiki ere badek, eh. Baino zirkua ere bai, zirkua bere alde honetatik bai, baina charretatik bai. Bai, motel, es de circu asken sea badek. Baina aldien arte ere basioak. Ok. Ja, joden, eta go sirkoa spektakula hori, baina Baia segun se cirko orio. Pani bai. bai Bain, van, nik ez, ni ge ta esaten eta curioso egaten, es. Sela mm. cirko hundio honek, es, esan du na, e, Z-ken mitoara da. Etxean. Etxean. San Sebastián hori, eh, Txokatzen chokatzen euskeraz eskeraz dituko Es. horrek requer de la Solelim baina zela ya. gutarren batek egiten badia, orduan bai auk dira, Eta hori betiko, betiko komplejo hori, eh éxitoan komplejoa jaokena hemen, ezin eh, dozula ere, bisilaguna ba hori triunfatzen ikusi ez daisela oken. Bai, gero alde berri nordiet danak Zal, a, momentu oso motxien eta nanen ala que tío, eh consumitzu ere bai. Aviaduriatik ah, ah, ah, ah, ah. aldatzeko aviaduriatik. Lagor atzin zer da honea ikusten maldimago, gaiatzen maldimago ikustea, nola gaiatzen dan horra? Ekzitu egitzea, ba oso Nei, ik esando genan o sea, ba, askotan dok puta geixia, galanta, eta euskeraz dalako jentiaik yeah, ba, guztau. Bai, bai, bai, bai, bai. Eta bai, hor, bai. lendakari ze jaukan en, en, enoak gordatzen esaktamente zelda, baina, bai, coca-cola baska, e, policia baska, no, la mierda en euskera no me sabe mejor. Eh? Eta, eta netako hori bai, do, geixia, galanta, osea, bai, bai, o batzutan bai. emote jok, e, ez taki jentia rapa, mierda, pentsatzeko, eta rapa euskeraz, de puta madre. Ba, i, rapa espagauztatzen, egin. Ez dicho ez inglés eso es verdad es, es bueno y eh o igual va <coughs> bacoitza beria ahí va va no entopazio eh ciok denakarizona antu uih eh ustas merdian mendic mendic Depora, anian, ostau, nahi doze zirkua Deporani anbaitze hostau zirkua naido seos zirkua gainda daibeti ebaitze hostau gozia. Saia e, joia. A vale. Bai, Hamen diken Tortesitec beste garai baten 20 urte atzio. 20, hola gomat. Euskal Herrian ertetziatik bakarrik ja okean bulin soziala. Batipat ah. esker e, gastechero ambiente tic e, goan e, kurutzi. Eh? Ah, Adibides Brigada Comercial Brigada Comercial Brigada Comercial yeah. Ogoi urte Oñ Tire un, un español Lako programu Chobatea Juste a ti Jendean a ir a ti tatane, puta madre Ya yeah. Zanayat Horza Ose Ose aldein De que es Este azaten es charreta Honea paizik Eta Tembora gochitxen Aldein La amenazuen tu Oso Tembora gochitxen Eta Nere galderie Au <laughs> Egole Egole Egole Egole Egole Egole Egole Eta Eta Eta Eta Eta Eta Egon bazuan Ete Gora Ete Eze e... eta Eta bagarre Baizik eta Hor Ezker Moimento Gora Ete Hume Eta <risa> Hondo e... Geizki Intzio Hina balora gugarik, garik, Eta Eza Ez Ez Ez Ez Ez Ez Ez Ez Ez Eta grande. igual benetago nahi sala la televisión española Bueno, televisión española esateko moru badeo Garai hortako mainstream esan programata juto Nahi hori, lehenore bazauan oh, Igual nahi xap bai, baina bildurra Bai, bai. No hori, ah, or, hori Dan juten doxendia eta doke la hostia Oin, la, la, la, la hostia, es que demora oso guchixen Asimila siñua do. Ay, Bai, ba, asimila eixo, asim eh Total, totala Nik horre, joe, nik berriga komerzial horren kontura zehose bai entzun da, baina horreati izan horreat bai. izuala, enaga izan e, Euskadi gazteatik, ero etxeazatik er, hori oso zinpliago gu berriga goipokan kantu bat urten san, e, gu eta ginoan diskoa, eta gorrekoak eru ateseen Euskadi gaztea eta beste irrati batzuta kantu single batzuk ta singlea Euskadi gaztean guztaino jakuen, Ordan hori emoten dotze puntua bat jartze sotzen eta puntuazio horren arabea sonatze seban egunian ekiz eh, aldiz Ta, guri ahi usteo temoz otzela puntuazio eta orduan asko sonatzean zekantoa ba? eh, momentuaren zain ah, mitiko Bai eta hori brigada comercial, diru diru secular. Bai, ja bai. Eta gero askotan kejatsegaitzuk eh bai irratixan etzueki pintzen gano asko ese, Dagero Eta gero ipintzen joekenean, ba baitzak eh. Da da, no, da. da. Da. No, da, no, da no, Nive, nile ni nengua, eh. Bai, baño eh? ba, gero bestale atetio asiok ah. o topen, daun grupuek Dana hartzen arte nivelare, bai. Horire basiok. Hoye ez gara cantua, pero ese taki voy. Un bolas, eh. Ya he Kontra eta alderetza guate, zer Kontra eta alderetza Neutro, neutro no, intentatzea mantentzi Zetak ezi guate iritzizea emunze etxe Gatibu etxe gustatzen. guztatzen, baina Zetak Eta <gülüyor> eixat <gülüyor> <gülüyor> E ontsa ja. on ja. telegizu espanjola Santa Barbara discuint. Bai, bai, mm. eh, Radio 3 conciertos de Radio 3, Televisión Española 2N o tengo que tal gusto, La hoy hosto eh, alternativo oh, Igual va y Piñeda que La Berdilla. Eso va, igual, okay, igual. Echa ishate. Etxe eixa eta goipe jaukaten, eh? O nei guni... Momentuz, jelloradoan ahoiak eta ne ametzetaikoak. Jellorado? 10 de enero. 10 de enero, bai. Iztatak, eta igual, Rosli Boiz. Ba hor, Se puede arreglar algo. Kaina pizkate motemago 10 de enero. Bai, bai. Ida, zain di kontzerto gutxi? Ba... Ni zai zai oten, hau? Ba, pentaik, discoa deta jo Ixa urte bete, txea, diskoak, zemala temponatua, baina sortzile bete, bai. Geixea. Ixo. Ez, ez, hau ez. Es. Ah, non soriz. Hau, honek, ah. ia... Ez peste baxa guk, ia, grauta, espalde. Ah, bai. Ah, hor ah, gauk. Ez tezua bat atzen. E, be, zen badao que internetian ipintzia de baldeok, ez? Bai, ah. de balde, Nun. eh. Plataforma e... digitaletan? Bai. De balde esto. De... Bueno, de balde, o... Esto de Valdes, esto de Valdes. Bueno, bueno chaixa, baina ipini interneten, nun baitche. Hombre, e, hombre, ni de Valdes e, e, e, e, eh, Facebooka, Hau Googlea? Facebooka eta <risa> eta e, e, Twitterra es, seladoc Instagram. Instagram, Hor batek eh jok Instagrama Eta beste bate Facebooka. Eta, eta etxu hori pintzen osea, ba, etxugu ganola asko, baina ontsiak zikoa etxuk, eh kontzertu egin, ontsiak, e... bohen gaur honi nana manei errein da funtsuena zilelea matei yeah. Ez? Yeah. eta ju, zuen diskuen nio, etxu niak, ostia, grup, ostia karriarri dizkue, da, kusinan portadi eta ondik da, eixo gustu zitean baina, kutrien zea <laughs> bai. bolti manda, jakustau izitepa, eh? <laughs> Ay, bai. Eta tipu esaltzen zagoana <laughs> kutria ja, zeo zaitu nio gara no, Creo que bueno, hori, hostia, ve a vare saltazi. Ska eta zore. Ondo, no, gustatzen zaik. Batipat bat. bat. Eio. Eh, eh, eh, eh? justo Jorge Oñildo que ta hori bisizuan en un en un par. Porfa de Martina eta eta ese de Guanche, ah, bai. ganen espíritua jabala tal, eh deitzegotzen ello. Ello, ello. Da agertze ah, sua la tarteka. bai. Ah, bai, eh. Bai, menibilico, bate mat. Bai, aurreko baten artenentzia. Aur, aur, beste programa osoa del carril de aquí onegin. No se pasa yo ahora men. Aimar eta Xlordetani. Me manifiesto. Eta Hostia, hemen. Penduloa eta gauzo onik. Hostia, Penduloa bajukat. Eh, la unbatela gozta. Amen, da. amen asunto potolaza, ¿sabes? Penduloa. Penduloa. Eh, sí, sí. Los de Juende a ver. Joder, Tori iremo a Tori. Hoy mucho chimo, mucho. ¿Sien Santarro, ara, konzertua. Rehobina, abai, konzertua, getxe eixease... Hace... Fundamento Gutsi. Eta a bai, da. A bai, bai, bai. Ba. Ire zuen bajistio, gitarriztio, torri guanda, bai. i, amen, erosti nahi eude, tipo bolan, ze, erosinbeles, tipo karregoteza eros guan, eranda zaba piskat, gexe ire ez, bai, bai, ze mabalizoi, da, harto motel de balde <laughs> Herderas, herderas. Lo cojo esto. Sein, Baina, no, estoa... Tipo Herderas se dice. Bueno, Euskeras. Sein, Danetot Sein. Chimeru se unes, bestia. Y e, eh y guitarrista bestia. Hostia, guitarrista sala. Ay, Chiquicha, e, Iker, Chiqui, Iker. Jo, ori Behotdogsegua. Ori Behotdogsegua, no, vale, tipo Vai. Ori, da bestia niola, koldo bestia. Y Good Parts da ¿Cómo vais a pagar por esto? Tipo, se dice, que no voy a cobrar por esto. Es que, a ver si te pasa, parodia. A ver si es uno de los vinilos más caros de la historia. Dice, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Amar la vinitura? ¿Qué es ¿Y lo que ha hecho? ¿Amarco Rossi? No, no, no, os voy a cobrar. ¿Qué es lo que Toma, diez, da. No, no, no. no. Cinco y ya o está. Conec. Vale, vale, orre, orre, orre, Riker, riker. Cinco y no, eh, cinco, no, eh. no, no. Por lo menos diez ya te pagaremos, Authentico. da. Auténtico. Amar, vale. paga, es Gente, guay, no taco, ni ne hot dogs, ni sugan lobo eléctrico que imbatea, ni tal de favorito a hot dogs. Uh -huh. Igual, lobo eléctrico va a ir Bai, eh, epocaten, ustia hot dogs, gustas de Gatan. Bueno, well, musical ki ba seo Eta lobo hasko ustezera, eh? Eta gero deitxu gustenenean, bostiaz. Netako ahora aurre... tipo Idolo Swan. Oi, va, está aquí ídolo, va. Ha ido Da da, pero deitxu co gente normal normala normala es gaek, va pes, da Baina, hori, ba gente común, o sea, ba sasaberdean. Se eh, i he si ido ba mat, eskal Eskaleo, bueno. idolo ido euskal más Euskal, o bueno, ni ikidoloi ga es, ni ikide, mira este eh? gente pillea, mira ba. Sí, si, mira Ba, ni xe gaixat. Tala, he ido idoloi, idoloi, idolatrice idolo, idolo, idolo, idolo, idolo, idolo, 15 de mayo ya está investe, ya ah, enico y eh? Ba, urrin ba, junbarik Aldan ondo pentsatzegatak Tipoat e, uh -huh. e, Kabala Oste, Kitarria ogea. ondo joteko Bestia Anaia el puto amok pentsatzegatak Bebai I, anaia, anaia Aldan ondo Anaia Anaia Anaia, ah. anaia Joseba El puto amok Bagik taldiak haukakela Onen Anaiak Bai no, e... Amustei Amustei Amustei Bai uh -huh. Onak Oso onak Pentsatzegatak uh -huh. Poperi hauak Ola baina oso onak Zer Horre. Bueno, poperilua. Sí, bai. sí. Bueno, poperilua. Sí, poperilua eh, es, poperi. poperi es esto poperi po, Esto pop, bai, eh, eh, da... bai, bai, e xauk. Bai, e bai, e, xa ok. e poperilua ja, eh, ja, baina ago esto que la ja, gogorra, eh, baña. Ja. Baña qué va, este est, est, pop mm. tampoco tiene mucho, es folk. Mm. Oso, joder, arte máquina, ah, open, zata, eta oso talde so tal de interés garrixa. Eh, Am amustei, eh? amustei. Eh, Azo urteciene sonan eh, goienako. Uh -huh. Istai, podcasta hokeena, no, baina, bueno, kantu batzuk telegistana agertzen no? Mm. Amozti. Goienan, bai. Nei, ezke hau adibidez esan dokela, mm. eta hau, ez to bromia, eh? Baina ni, ni mutiko, bueno, mutiko hau. Zamat urte hauske. Nik nilarotabikuan ok. Uh -huh. Berrotairu, haukat. Eta ni, hau, ni baina, iska, hau, hau eta ni goratzen hau, institutua etorri nintzu banean, da ni antzuolakua, eta rola guztatzen gatan. Bakarra, istakik? Mhm. Mm Nei jabi inferrekuak, juten izuan da, zuritua eta pintxua jaten ahuan, da, zema ata, ke ostia tebea kobren ati! <risa> De antzuola irroker, pentsaiki, eta etxostan kobratzen. Eixadok, eh? Ostia. Bein kelerreko erlojoat, errolau erlojo, erlojo goztan den. Eta, eta netako, hone jaukan, faktoria 77, eta nehi, et, la parafarnalia me flipaba, nehi boro bea <risa> petak atik eraten makille auta, da, azuntorrek, espuelekin. Gainizan da juan, bo! <risa> <risa> Nik hau bitzia nahi juat, eixa ok. Ah, eh? Eta ah. bai, bai, nei pentsatze gatan la hostia. Eta orduan, bai, bueno, bai, bitxuik, ja esateko, erotendokela, ah. igual behag etxakik, baina bai, xamsi izti nahi ego kamizetea. Xamsi izti nahi! Bai, bostar break out. Seguia nehoitza, frage el roke nehoitza nepoca, ah, txoa. Ah, Ostia! Ne, bai, Ferda, plazaola, xai plazaola, ne, istitutoko laguna. Ah, eh, eh, eh, puto amoela, un puto amoela. Zantzio, bai, xai plazaola hori zadek, es, antzarkigilie, es, bueno. Ah, es? Es, es, es, es, horre, metagran meta ah. meta lan, itxe jodik. <gaj gaj gaj> Metalurgikazantan grazia. Xai plazaola, altos hor noskoa del puto amo. Eta, mo, itxean uizia maia eta makina eta honekin Jo, acordación kantua I have no money, I have no friends in town and my girl is fucking everyday with another guy. <risa> <risa> <risa> mi puta de la nervo, ahora gaur, eh. Ordu eta atera porculo. Censura <risa> mi hijo, es que es habitual, bai. Bueno, va ba, bucatzen jutego. Eh, propaganda mal de carre, propaganda en <risa> I que guana Maite Sanjo, Berri, eh, ni Martizenia no hay que la, esa caña, aviseutajao, esa hosta, Maite, entzuizus, eh, igual eh, ingu comentai xomat. Bai, vale, vale, vale, igual Astero, yo leso. Maite, no Mylomi. Maite, basta rechet. de, cuando Mylomi de en presie. Bueno, vai. eh veré asunto. Bueno, va, ba... bai. ¿Vale? Beste Beste propaganda y y de ahí idol kill your idols ahora ba, y e regresa a esa tía, tía e idol níges, idol love with your idols that oh no joder, Obe, eh, tos, cos, kill gero problemas, cos, vai, no problemas cosque era un sartuca cada vez oriz love your eh orice bye kill claro y idol lo ba, mismo miresme la pa mires tú mi, toda Está bien, es, tío, en bueno interesante esa verdad, no sé, pero ya, más o menos, ¿eh? Está aquí, news has had de letra una guitana de jendia. Mmm. Pela, orduan, gaur, va a ser, Pela, pela uno eh, pela. de los mejores. Pela, ahí. Da un vergaco gastechian, ¿vale? Pela. Va a obligaciones da Biskeat jut esan guzti. Baina... Oso tipon lurtiarra baina. Mundu guztia jiratzen jabi eta hola. Baina Ramonez egin. Soja torra. Baina. Oso, ba, ba, eseko, Marki. Bate ba ba ba <laughs> ah, isek. Baina beste. Beste zateatela. Hore niagal etu. Nain zantek leheno. Nain balimak. Zateate zango baina zatean etxik. Izan de mistizismo. E mistika. Baina. Baina. Baina. Baina. Baina. Baina. Baina. Baina. Baina. Baina. Baina. Bai, Sania. Ah, nundik, claro, es que mundo Misticua abarcoalegi er, os en lecutaticha. Ni ne, mutik nei mutiko tatik, ni beti pentsa bizen juat las megas toalla. Bueno, i gallego, bueno, bai cha, las beste, seguramente porque i haiz ba, uais. Ba, bai, bai, bai, bai, bai, ba, bai, baina bai, baina hor Baina gustas gadagas, Gazuntorrek eh alde al de hortatipe ba pizkat banajavik interesante taoismo barkatu eh berriz saltaindik berriz de hecho beriz. sea momento al senjao <laughs> <laughs> <laughs> ja ya baita e, mm -hmm. taoismoa kenda banajavik goi irakurtzena javik Bezi ez lentsando irakurri da hori da bueno irakurri joa ya ben ber irakurtze taotekin, eh taotekin da hori la otzedok estaotekin vale. ba hori be baiar okay. osona eta hoyna mantakchia bakisiin dan do que e, ba, atletik eta do gaitxa eta eh? hoy ta, ta dok, baina Seks... suele interesatsa eh bai, bai, bai. Practicante uh, ni hostias, eh, baina. La practicante paiz. Practicante de Dog <risa> Y practicante paiz eh, ya hay un ser sexuado. Eh, no, ya, vean ortan. Wow. O sincero, eh, sexuado es porque son ice, es. Bueno, era eran bueno. Igual Rosalía modanja. Baña... bueno, más o menos. ser sexuado bestia Eh, gero mm. genitala erabiltzi eh, eh, eh, praktikatzeko hori eh, beste mugida badek. Hemen siok materiala berres invitatu Bai, ez? Es, espero espero na joan, eh? Ba, espero van es. Bai, bai, bai. Oso espero es. Nai, nai, grupo, grupo ai hau gaina. grupo es, eh? Bai, es. Neati pai. Venga. Idaisa vale. Sanderlen oso Sanberwala, hori Burgos, buruz? de Burgos. Ah, es es un guapa, no, el eh, vale, Rock Carroll vale. negacionista. Ah, ¿bale? vale, vale, bien. Ahí Bien. ¿Pagó una taza de té? Los han el propio Rogan, ¿no? Ni es. Adanondo. Mójate. Mickey Bat. Cao, bici, bat. Dios, bueno, va a barkout. Estás fuera, los grupos. Es, eh. <risa> <en> <risa> <bizarrione>. <risa> ya se saben, esos son. Bizar de una gambarina, estaba Miserrión. Bizar de una gambarina. Va, va jugando igual, se ha jugado. Salva Miserrik. Y Pench Attack y su Arisha posa. Eta ire lenengo taigua isengokori, ¿es? Bizardunak Kantu hori? Eski que ja ya bukautek, eh? Hau jadek bukau. Ah, bai, hau bukau. Bueno, vai. ya sí, sí. mostuok, eh? Este mostu, este mostuok. Onja, eskeneo erantzune? Enok eh, agoraten se kantuok, eh? Se, do, bigarren diskokua? <risa> <risa> Iruarreneku. Errazbizi nahiteke bakarri guizirik irauteko. Videoclipa, ja, oketa, orzaldiba de... Ah, ah, vale, vale. Da, vale, o... videoclipa grau inoana. Daldok. Y aldi senteu ni zuanean ni bisaburdena da ez ezera da kriston gantu. Sí, semuro. Ya, estoy posa. Eta pentsa ikindako diskua i hauan diskua pentsa dago nena. Ne ne ustez, eh? Ne ustez. Bueno, Lelengoa berzioa justa da bigarna besterroea. ¿Sí? Ahí. Bueno, Garrigasqua, acústico. Ahí vais. Garrigasqua, entonces a ti. Vai, miel. Subi la Ora medio mar. Apaizuna. Apa garra, son nice. Sterillargi gabeko gaueta itsuli konai. Kantole gaen alema. A ver, las 6. Naty bai, grupo Sartu zu eta arraka era bakia ganor zu dira arrakasteria moito sposba de bistar eureka estali este goli okey ignoride un eskali haiko ani